Speranța Pista 8 Sub capitolul 8 Manuel găsi ministerul de război lăsat în seama lumânărilor pe sfârșite. Sălile imense și lugubre, din care ultimii regii Spaniei au făcut o imitație îngrozitor de după după Quintul. Sările pe care Manuel le cunoscuse pline de milițieni culcați pe canapele, cu revolverul sub nas, cu președintele Consiliului ascultând într-un colț la un aparat minuscul de radio, apoi date pe mâna ordinii severe și cam moroconoase a lui Cavaliero, le regăsește în aceeași ordine. Cu ferestrele deschise asupra orașului surescitat, cu fotorile încremenite de mirare când învârte un comutator, în afară de biroul Ministerului de Război, unde toate becurile sunt aprinse, iar comandantul francez, singur, continuă să aștepte. Pe scări, lumânările nu mai răspândesc lumina de teatru pe care o văzuse Ră garcia și Gernico, ci o lumină roșietică de biserică, premergătoare întunericului final. Ici, colo, în mijlocul unui coridor interior cu arcade, felinare mici ai domacelor ce indică noaptea străzile blocate și căruțele, luminează treptele scării monumentale, pierzându-se în umbră. Manuel se apropie de camera generalului Miaha, sus la mansardă. Culoarele sunt tot întunecoase, dar la etaje lumină pe subbuși. Intră. Generalul nu e acolo, dar jumătate din membrii statului major al huntei, de apărare, stau pe scaune sau se plimbă încoace și încolo prin camera aceasta de hotel mediocru. Șeful dinamitorilor, șeful minelor, ofițer ai statului major al lui Miaha, ofițer din corpul a cincilea. Cu șase luni în urmă niciunul dintre ultimii nu era soldat. Un desenator de mode, un antreprenor, un pilot, un conducător de întreprinderi industriale, doi membri ai comitetelor centrale ale partidelor, un metalurgist, un compozitor, un inginer, un șef de garaj și el însuși. Și Eric și Ramos... Manuel își aduce aminte de un milițian orb cu ambele picioare paralizate din cauza rănilor care a venit la Azana. Ce doriți de la mine?" l-a întrebat președintele. Nimic, numai să vă spun. Salut și curaj." Apoi a plecat sprijinindu-se în cârje. Nu este un consiliu de apărare." Dar în noaptea asta, orice ședință e un consiliu. Destinul acestor oameni formați în luptă se aseamănă cu destinul lui Manuel și al Spaniei. O pușcă la câți oameni acum?" întrebă Eric. La patru," răspunde unul din ofițeri. E un tovarăș al lui Manuel, cel care era de senator de modă. El controlează mobilizarea civililor. În ajuns, Partidul Comunist a cerut mobilizarea generală a sindicatelor. Trebuie să organizăm strângerea puștilor." Vor fi retrase în spatele liniilor imediat ce vor cădea primii camarazi. Organizați treaba asta noapte după modelul organizării brancardierilor. Desenatorul pleacă. Absolut imposibil să se mai recupereze arme la Madrid. Acum răspunse un altul. Cu excepția siguranței, chiar gărzile, santinelele și escotele nu mai au decât revolverele lor. Nimeni nu e păzit în noaptea asta. Dacă pierdem Madridul... Putem pierde și ministerele, responsabili și miniștrii, dacă au mai rămas. Cum stăm cu fortificațiile? Întrebă șeful de stat major al lui Miaha. 20.000 de oameni, a răspuns Eramos, sunt gata să lucreze cum se cuvine. Întregul sindicat al constructorilor mobilizat. Pretutind în multă bunăvoință. La direcția fiecărui șantier sau a fiecărei baricade e cineva din corpul al cincilea. În momentul acesta, maorii au în fața lor o treabă isprăvită pe o adâncime de un kilometru. Păi mâine, madeidul întreg va avea o centură de baricade, fără a mai vorbi de rest. Baricadele femeilor sunt proaste, spune unul dintre ofițeri. Prea mici? Au fost desființate, a răspuns Ramos. Au fost păstrate numai cele construite în condițiile de care v-am vorbit sau cele pe care băieții de la al cincilea le-au controlat și le-au găsit bune. Dar baricadele femeilor nu erau prea mici. Din potrivă, erau prea mari. Mai adăugau de la ele. N-are niciun rost ce fac femeile cu proviziile de benzină în fiecare casă," spune un alt glas. Efectul moral e considerabil." Spuneți-mi, de ce nu s-au putut face toate astea mai înainte?" Jumătate, zeci, dintre ai noștri înțeleg că apără Madridul numai în Madrid. Azi dimineață, cineva pe stradă îmi spunea. Dacă o să ajungă vreodată în fața Madridului, le arătăm noi." e spune, dumneata știe unde se află Caravancel? Madridul e Madrid și Caravancel nu e Madrid. Înaintezi acum spre Caravancel? Întrebă Manuel. Acolo sunt ținuți în de al cincilea, înaintează dinspre sud și vor ataca și în partea ta. Manuel va pleca la noapte la Guadarama, el o colonel. Părul îi e tuns, ochii verzi mai deschiși pe chipul lui mai întunecat. Se spune că au sosit oamenii lui duruti. Calea ferată e întreruptă. Am trimis camioanele la Taranson. În momentul ăsta sunt pe drum. Tot se speră că mine sosesc avioanele cumpărate în URSS? Niciunul nu răspunde. Tot știu că se termină montarea lor. Dar cât va mai dura? La sud peste cine vor da? Întreabă Manuel. Depinde de oră. Deocamdată Brigada Internațională i-a dus înapoi de la Valiecas. Unul după altul sosesc ofițeri. Ultimele lumânări s-au stins pe scările imense, comandantul francez a plecat. Numai câteva felinare somptuoase, care fuseseră odinioare atârnate de grilajul porților, aduc în fundul vastelor perspective licăririle candelelor mortoare. Pustiu ca și ultimele cafenele din Madrid, părăsit ca și orașul, palatul își pregătește ca și el rezistența subterană.